Сенько тяжко зітхнув. Це ж стільки ще треба йти до того кам'яного острова. А так, лежиш собі на сухій траві, роздивляєся на всі боки, а Дніпро сам несе тебе туди, куди потрібно. Він ще раз зітхнув і поглянув на протилежний берег. І зненацька побачив таке, що краще б вже бджоли йому і друге око вжалили. По той бік річечки сидів вовк. І не вовк, а справжнє вовчисько. Таких здоровецьких Санько ще ніколи не бачив. «Грицику, глянь!» – затинаючись, сказав Санько. Хлопці завмерли. Першим отямився Грицик. Він вихопив за спини лука, висмикнув з сагайдака стрілу і націлив її на волка. Проте вчасно схаменувся. Такою стрілою, як у нього, можна лише поранити звіра, а поранений звір, як відомо, в разів лютіший від здорового. Волк, здається, теж здогадувався, що грицикова стріла особливої шкоди йому не завдасть. Він улігся на траву і позіхнув, вишкіривши ікла. Санько мимоволі здригнувся. Такий ікла і здоровецькому турові миттю перегризуть ногу. Заткуючи, хлопці відійшли від берега. Певний час вовк зацікавлено спостерігав за ними. Зненацька нашорошив вуха і щез у кущах. Тільки тепер, Хлопці відчули, як у них тремтять коліна. Іти на той бік їм уже не хотілося. «Бачиш, Грицику, він нас зовсім не боїться», – сказав Сенько. «А що ж буде вночі?» «Ні, ти як хочеш, а я далі не піду». Я буду робити плід. Цього разу Грицик погодився. Для воронівського хлопця зробити плід було звичним ділом. До того ж усе було під рукою. І сухі палиці, і торішня трава, і мотузки дикого хмелю. Не встигло сонце заховатися за очеретами, як на дрібних брижах погойдувалося щось схоже на копичку сіна. Хлопці, не гаючись, Забралися на плота, і Грицик відштовхнувся тичкою від берега. Пліт повільно зрушив з місця і поплив за течією до Дніпра. Коли вони дісталися до першого закруту, Сенько схопив товариша за руку. «Глянь, знову з'явився!» Так, на тому місці, яке вони тільки-но полишили, стояв той самий сіроманець. І вигляд у нього був такий пришелепкуватий, що хлопці мимоволі засміялися. Ха, не встиг, сказав Сенько. Шукай собі іншу поживу. Нічні супутники. Другий день пливли хлопці тихим Дніпровим плесом. На світанні. Приставали до берега, аби вполювати якусь птаху. Тоді знаходили межи очеретів суху галявину і розкладали багаття. Поївши, шукали дикий щавель, ласовали солодкими коренями ситнягу чи добудовували плота. Гарний вийшов у них плід. Найдосвідченіше вороже око не здогадається, що це таке. І керувати ним легко, бо вчора Сенько виловив дошку і примастрував її під весло. А коли сонце сідало за обрій, хлопці виводили плід на бистрину і пливли за течією. От і сьогодні вони лежали горілиць на ще теплому сіні, дивилися на далекі мерехтливі зорі і стихо розмовляли. Як виросту, Буду козаком, мовив Грицик, але не таким, як наші Воронівські. А яким, поцікавився Сенько. і чим тобі наші не подобаються? Бо не цікаво. Сиди собі та лови рибу чи бобра, а потім староста все забирає собі? Ні, я буду такий, як Микола Сом, чи навіть Вирвизуб, а це хто? О, невже не чув? Це ж ого, які козаки! Татари їхнього духу бояться, бо вони не рибу ловлять, а йдуть у степ полювати на ногайців. То відіб'ють полонених, то не летять на татарське селище і мстяться за наших. А найбільше я хотів би бути таким, як Швайка. Чув про нього? Ні. То що ти тоді взагалі чув? А це ж такий розвідник, якого ще світ не бачив. Не встигнуть татари зібратися в набіг, як Швайка вже передає про це Переяславському старості. І ніхто з татар його не спіймає. А знаєш чому? Ні. Ех ти... А тому не спіймають, що він уміє перекидатися на вовка. «То він що, вовкулака?» – ужахнувся Сенько. Ну, «Мабуть, що так», – згодився Грицик. «Тільки він добрий, на своїх не кидається. Або ще під'їде до найголовнішого хана і стрілою в нього раз, і нема хана». «А «Татарські слуги навіщо?» – засумнівався Сенько. «Вони ж його не підпустять до свого пана!» «Так вони ж не знають, що це Швайка, бо він часто вбирається у татарську одіж і вміє балакати по-татарському, як справжній татарин!» Грицик зітхнув. «А я ще не зовсім навчився балакати по-татарському. От якби до осені...» Побув з дідом Миколою, то, напевне б, навчився. А потім пробрався б до татар. І коли всі захропуть, шаблюкою раз, раз, раз. Оце вам за маму, оце за тата. Тепер вже зітхнув Сенько. Я б теж хотів помститися їм за тата, сказав він. Але ж не знаю по-їхньому. Слухай, Грицику, може ти мене хоча б трохи навчиш, га? Грицик помовчав. Ну, не така вже це легка справа, нарешті озвався він. Ну, проте, коли ти просиш, то навчу.